Guk ere Euskaratze prozesuan parte hartzen dugu. Jonden hastean, departamentuko diozesak bere sartzearen bilduma egindu prentsari, eta horotara, irumila lauegon eta behogaiik kasle, izan eskola kolegiodo lizeoan, Euskara elibidunean dira, iparalde untan. Diaz baino, beheontabat gehiago dira. Salbat, hitzaina misiok ahoguduna da diozesan eta erakaslea baite ere. Gure sarrerri dago kionez, um, gira, eskolak begiratzen badira, Gero eta kasik eskola guzietan um, elebidunen partea emendatzen dela. E, ikastetxe bako txan. Egan haidu, uh, gero eta gehiago, be sistemari konfentsia iten utela bohazuek, eta gutio beldur direla. Gure euskaldean, bi eskola berrietan euskara sartu da orten iriburuko zempier eta mauleko jandark eskoletan. Kolegio batean ere maulen beti eta justuki euskararen presentzia indartzeko kolegio katolikoetan diaz bederatzi irakasle, xai hilabeteko formakuntza batera joan zirena ekarrekin, xalbat itzainak berriak emaiten dauzkigu. Ikasle izan dira, <laughs> xai laitez, berri zera kasle bilakaturira, hori finitura maiatza estapenian. Horotara sartu Artzean orai, bederatziek, beren gaia erakaste errakasteute eskoraz, parte bat, eh? baina dut gela batzuekin osoki euskaraz haidira. Eta nahi behar, zorri bizkin interesanta izan da, alde batetik errakasle horrentzat, baina ere, guretzat bizkin interesanta dena, ikastetxeak ere, formakuntza horren bidez, aldatu dute beren eskaintza. Eta hor bilakatu dira, enezat, gehiago eikastetxe elebiduna. Eta horrek Euskara erabilit dezaten erakaskuntza katolikoan, proiektuak eramanak dira asartzeuntan, interneteko ihati eta telebista bat sortuko da, haugen lanekin.